Mil esker barrio nuevo. Pasaden igandean, el país egunkarian espainol barne ministro egin dituen deklarapenek gaitzi dura andana sortu dute. Naizieta larogo jurteko eretretadunak ez duen deus berri kontatzen, gara hartaz hitz egitean dituen lasaitasun eta impunitate seurtamena laido gariak dira. Iesari baten baiketaren utxegitea ipatuz duen irriño horrek Izi alduraz, sesiturik usten gaitu, diakinez, zonbait aste lehenago, baitutako lasa eta zabalari, lakumbre palazioan, iaxan araziz izkiotenak. Baina, emozio zirrimolatik aratago, Funtzeskoa da hoartzea, zergatik posible den holako xo lasak entzutea gaur egun. Alde batetik, memorioaren batailaren egoera esatzen du. Batzuek inpoxatu nahi duten kontak kizuna, simplea da. Urte guzti problema bakarra eskual terrorismoa izan zen eta erudun bakarra etaren bortizkeria. Patologikoa, sensurik gabekoa, inungo legitimitaterik sekulan izanet zuena. Espa Español demokrazia garailea tera da eta horren alde haritu direnei, merezimendu osoa zorzaie. Beste aldetik, Barrio noebo lasa hitz egiten ahaldu. Baitaki ez dela isolatua. Sistema osobaten partaide bat baizik. Bera bezala, asko dira, buruzagi politiko eta estatus urtasun arduradunak, impunitateaz baliatu direnak. Justizialen benik dikazioa jasodute eta psoe naiz pepeko gobernuek babestu dituzte. Nola ez den lasaitasunez hitz eginen barrio noebok, ama urteko kondena bildurik, xoilik ilu hilabetez preso egon ondoren. Baina migariak izanik ere, nolaz baita eskertzekoak dira barrio nuegoren adierazpenak. Izan ere, urratzen dute kontakizun dominantea eta mai gaineratzen dute gatazkaren gordina. Horritarazten dute, espainol justizia gerlako armabat baizik ez dela izan eskualeriaren kontra. Horritarazten dute, psoeko buluzagiek Orduan erakutsi zioten elkartasun osoa. Estatut terrorismoa asumiitzaarekin orgeiitaraz zen dituzte ere salboespen egoera, zen planoa, tortura sistematikoa eta represio bortitza. Ots, gatakar armatuaren iturian eta luzapenean estatuaren erranttzkizuna. Eta Al egoera normalizatu batera, zonbat urrats egin gabe diren orraino, eskoleriko gataska politikoan impliqués catholiques, soit une part Pas ça,